Ясна. Стоїть височезний полудень. Опоколо загинається на обрії до землі. А над головою Йогені він найвищий. Вона відчуває ту височінь, яка начебто підтягує її вгору. Вже не перший раз вона застає себе на цьому почутті і сихається від нього. Або худенько зайде до хати, або до хлівчика – Починає щось робити. Найчастіше шити ватяний безрукавний душник на зиму, хоча зараз лише виридається літо. Хлібчик у неї запущений. В остріщі гніздяться горобці. Вона їх називає цвейліками на ярмарку. Коли Йогена заходить усередину, то на неї одразу навалою йдуть із років почуття та передуми. Їй одразу стає якось немічно, і зовсім не хочеться спекати сіх. Як тільки Югена переступає поріг, першим бігає в її очі чотириногий дощаний жолуб, Збитий з грубих, нетизаних обаполів, обшмульганий ланцюгом, витертий на краях коров'ячими шиями, з першою старою лискою, тоді малою лискою, а тоді найменшою, що була в них за Югена пам'яті. У всіх трьох були якісь чудні, грубі короткі роги, прогнуті до гори як великий палець у сусіда Павла, коли він хотів щось особливо підхвалити. Вона дивиться на той жолоб і вже не бачить його. Мамина рука чогось цупкіше за татову. Може, в тата вона була м'яка від роду? Але це, мабуть, того, що я мало рук тримала в своїй руці. Зі мною в житті за руку ніхто й не здоровкався. Петро між щось два вечори поводив мене за руку, а уженився, то вже ні. Очі то вдень день при дні здибались, губами інколи, от ліза в голову без стидне, ну його. Ага, губами зрідка знову, а руками то й не пам'ятаю, хіба що коли мішки з борошном звози до хати несли, тоді. А в мами була рука, наче одягнена в брезентову рукавицю, навіть не гнучка така застигла то мама брала мене за руку і йшли до хліва корову доїти. Лиска повертала до нас очі, а розтарчали так, наче Павлові, до того вподобалась солодка вода в пляшках, здалеку привезена в крамницю, що він закопилив великі пальці на обох руках. Як мама доїла ввечері, коли вже прохолола, стібала по ногах, то я, аби зігріти ноги, вступала в теплі корові кізяки. Так приємно було, що можна стояти і стояти, тільки потім треба холодною водою мити. Але я все одно вступала. Щоб я цього не робила, мама брала мене і пускала в жолоб. Там теж було добре. Лиска дихала на мене двома теплими цівками, і ті дві цівки лазили в мене по грудях, по лиці. Тоді я поверталася і плечі їй підставляла, аж лоскоти по тілі бігали. Лиска ремигала. Я долонями затуляла її ністрі, щоб цівки зупинити. А лиска я мені руки лись, так наче рідном, намоченим у теплій воді. Я сміялася і приймала руки. Поки мама доїть, а я ще подивлюсь листя в очі. Вони світяться чорним світлом звідкись здалеку. Так ще буває, коли крізь дірочку для чопа заглядати в барильці з водою на дні у дуже ясний день. Та я подивлюся, подивлюся, подивлюся в очі листя. Мені страшно стає, я й отвернувся, але чогось знову кортить подивитись. А часто лискара мигає, а я й засинаю в жолобі. Мама одного разу, як вареснула наді мною, і знепритомніли, покажу, що їм привиділось, наче я лежу в жолобі, як у дитячій домовині. А через три роки я стала набагато довшою від жолоба, і вже не вміщалась в нього, хоч би хотіла заснути. У нас кажуть жолоби а в інших селах – ясла. Е, хай кажуть, а я буду жолоби. Біля жолоба обвисагий ланцюг, бо прибитий до нього великим скобцем. Другий кінець ланцюга втоптаний у землю, губиться десь у ній. А я й не бачила, що жолоб прив'язався, я й не бачила саме. Полудень над Югененою хатою не вищав, але й не опускався. Отак і висів, наче підпертий знизу чимось. Тіні були куцями, лежали попід деревами, хатами, стовпами, як собаки або недорослі двійники. Жалібно дуже ланцюг залинкнув на долівку, коли останній раз вранці я його скинула з найменшої лиски і погнала її на ферму. На що я її в наш колгосп продала? Треба було в чуже село, то вже б забула. А то ще й досі з колгоспівської череди тікає додому. Тато стане біля жолова і дивиться у двері, чи облизень солі у жолобі язиком ворушить. Це видно, вона й ланцюг у землю втоптала. Брала гроші за неї в конторі. Нарахували мені гроші з копійками. Смішно, як що за корову її з копійками, але нарахували. Дала касирка паперові гроші, а тоді мід'яки мені в жменю висипала. Вони задзалинчали, як ланцюг коли останній раз з лисиченої шиї скинула. Досі чую, вже відрізнити не можу тих двох звуків. Вторік багато корів спродали в колгосп, бо пасти не було де, попереорювали всі клини і придорожні. Тільки штуць бригадир собі залишив, сказав, що на городі буде сіно для неї сіяти. «Ага, бачили ми сіно на городі в нього», Конячкою і візком їздить щодня по полях та привозить щовечора. Штуциха сеньке літо масла на базар носила, бо ціна в селі на нього була надто красна. Чогось я про неї думаю, хіба вона мені потрібна, та Штуциха? Ніч переспала, а на другий день пішла до Яркою, щоб самій лиску доїти. Як ще в Штуця хліб був під соломою – то він, щоб гробці стріхи не били, кілька разів на день шмаляв по них з троповика. Тепер уже не сідають, бо під шифером хороший сірий шифер. А з червонястих шматочків на дашку покривельники виклали йому 1958. Дев'ятка вийшла якоюсь надто круглою і в кількох місцях засіцькованою всередині. Коли дивитись на неї здаля, то вона скидається на карикатурний малюнок штуцевої голови. Коли Василь, що хату йому покривав, напивається, то стає віддалік і дивиться ззаду на штуців хлів і сміється, аж витверезується від сміху. «Ой, він мені дуже потрібен, той штуць, що це я про нього думаю?» Сам у думки лізе. «А ну, мотай до дідька ще в думках тебе бракувало. В починках сидиш, то того тобі мало». Полудень похитнувся і поголі горою почав стікати за обрій. Тіні проснулися і невидимо та неквапом почали рости. Так росте рослина. Знаєш, розумієш, що вона видовжується, але не можеш ловити очима росту. Хоча й віриш, це як прихід старості або плин часу. Подвір'ям безланцюгасно вигає білий Югенен пес. По землі котиться його чорна-чорна тінь. Ніби поруч з ним бігає чорна-чорна цуценя. Він тікає, а воно за ним. Я Петра не дуже винуватю, що він не вернувся до мене. Штуць винен і Мазур. Бо якби він повернув сюди, то як би щодня в очі Штуцеві спокійно міг дивитись? Як? Мазур хоч зрідко в селі з'являється, бо в нього їх і сп'ять. Мазур, коли їде селом конякою і то на коні видзвонює збруя і ланцюжковий повід. Зразу всі знають, що він. А мені зразу здається, що заленчать м'яки, які мені касирка в жменю сипнула. А тоді вже доходжу до того, що то ж Мазур приїхав. Він зі мною здоровкається, наче нічого й не сталося. Я відповідаю йому, бо воно мені потрібне, посіпака. Якщо захоче чогось причепитися, то найде, хоч би і святою була. В Марії все самогон купив. Кажуть, ніби вона і зумисна лише для нього гнала її. А коли її гриць Города виграв, то ввечері вгощала його, як годиться. І самогонки на стіл поставила. А тут Мазур звідкись прямо з ночі взявся. Не чули, як він в'їхав, бо на ніч знімає сконя ланцюжок. Ну стромив устромив гучий на стіл, а поглядом пляшку наскрізь пробиває. Розмуцував заплічну сумку, почав протокола писати. Марія думала, що це він так, про Грицеве око, щоб ляку нагнати, і щоб не блягукали тоді по селі ні про нього. Думала, най собі пише, поки Гриць у хаті. Але ж Гриць також знав, що Маздор випиває у Марії, то й підписались обоє. Як він забрав пляшку з собою як доказ, то Марія гей заспокоїлась. Поїхав. Через тиждень Марію на суд викликають. Гриця свідком. Два руки дали. Дніпропетровську десь відсиділа. До тюрми була така славна жіночка, тиха і завжди натруджена. Навіть ніколи не сміялась голосно. Сміх у неї завжди з закритим ротом. Правда, це іще з діводства, бо вона була дуже рідко зубою. Навчилася сміятися очима і губами, а не як інші. Як її толька не прийшов з війни, коли всі приходили, то так і жила одною. Ніхто ніякої намови на неї не міг язиком нагорнути, а то тільки Мазур на самогонку їздив, але проте мовчали. А зв'язниці повернулась не жінкою, а вже фондовим огирякою, і рже аж до кутніх хоча зуби ще рідчі, бо там ще три загубила. І горілку п'є щодня, лавошну, з білою головкою та поперечною наклейкою. У куфальці кишеню зі споду нашила для пляшки, а літом чвертку між грудьми за носить. Мазур тепер, правда, рідче приїздить, бо Марія на підпитку підходить до нього, Висмикує з-за пазухи плящину і «Лавошна, Мазуре, може, підеш до мене додому в гощу?» І регоче гидко чорні м'ясисті гнізда в роті жаврами з'яють. А тоді ще «Ну, лавош наш, на, скуштуй!» І бризкає йому в очі горілкою. І він з цьобає коня і тікає. А Марія тицяє собі в жавратий писок, дава пальці і свищена вздогінь. Тоді ланцюг на коні так, скажено, дзеленчить, наче в конячому череві не утроба, а повно м'яків. Це великий на хлівці. Штуць би вистріляв, вийшов би тихо з хати, виплянув із губів цигарку, довго б шкулився, сопів, мусолив очима по горобцях, зіркав на вулицю, чи ніхто не йде. А тоді б шарпнув зарушечний гаплик. Горобці псипали зі стріхи, як грушки, Штуців кіт тоді жарує з тиждень, бо постягає всіх горобців у картоплиння, а тоді з курячого жолобка воду п'є. А мої он ярмаркують, виздихали б. Кіт мій ледачкує, не хоче на глівці їх ловити, мабуть боїться залізати, бо крута. Кіт прибився до хати нашої, бо колись ув'язався за Петром і прибіг за ним на подвір'я і так зустався югенен пес сів під хатою. На білій стіні причілку плескато розповзла сього тінь, як сидячого сфінкса. Кури бабрались на старому гноїщі, сокотіли, дзьобали за жовтлу яєчну шкаралупу, випорпали з гною протрухлий старий Петрів кашкет. Горою крутилось, стекло, спокушувало небо, таке чисте, аж хотілося його напитись. Такою Марія повернулася за два роки А яким би Петро За чотири Я собі думаю, бо ніхто не чує Що воно й добре, що він Не повернусь до мене Я собі таки думаю, що Він ще повернеться до мене Бо краще, як у мене, йому вже Ніде не буде Прийде, ой, вірю, що прийде Нашвендяється по світу, та й повернеться А що не прийшов, то й непогано Бо то вже б не мій Петро був тільки б горе наросло. Всі, звісно, думають, що він не прийшов, Бо Любаску десь собі надибав. Най! А я ж знаю, що ні до кого він не пристав. Ну от знаю, що не пристав. А може... Та ні, не пристане Петро ні до кого, Бо в мене ж йому добре було. І Сокиро обухлопнув, Треба до кузні занести, І в лавці для ковалів півлітри взяти. А масур бач, яке... В один же клас ходили, але тоді він у шостому лебунт залишився ще на рік. Десь з третього класу в галіфе ходив, і з дядька свого недоноски мама йому перешивала. З півроку за однією партою з ним сиділи. Навіть на парті цвяшком награбав «Коля плюс Женя дорівнює любов». Ще вчителька примусила стесати і пофарбувати після уроків. Всі сміялися з нього, і я також… Що я казала йому, що вправи з додавання дуже прості, хай займеться вже множенням і діленням. Насилу скінчив школу. з свідоцтвом за сім класів. А він до дядька в Запоріжжя. Зрік десь не було, а тоді появився вже. Всі думали, що він десь в іншому місці буде. то сміялись. Вітеразу ж замовкли, як хтось із благовіщенки, де правління наше кологоспівське приніс чутку, що у нас буде він. Жити ж тоді перебрався в Благовіщенку, бо то центральне, коня дали. Югена спершу опирається на жолоб, а тоді сідає на нього зверху. Гриць чогось запопадливо біля мене всю весну топчеться. Ні, ще Петра буду чекати. От прийде. Лиску я доїла того вечора, а вона лискала язиком грудку солі і слухала, як молоко тенькає в дійницю. А може, і вона слухала, як у неї молоко там, у вимії збирається. Петра десь довго сполі не було, де вони конюшину косили. Не дуже собі в голову тебе, Руба, знаю, що він хоче сьогодні вкосити всю норму, щоб завтра мені прийти і допомогти і мій наріз кукурудзи випасенкувати. Але ж немає і немає. Лиску здогіла, кіт молока напився, Вже ляк на душу поплив, А я відганяю, як можу. Аж ось ста він на порозі. Пліти, очі важкі, Наче от-от впадуть з очиць, Розповідає, що докосив свій намір, Хоча й сам зостався. У той мішок, що брав у нього тикву з водою, Їжу при до коси Набрав свіжої конюшини І йде собі помаленьку шляхом Бо нічого ховатися Чого навіть як ззаду під вода їхала Міг би сто разів сховатися В лісосмугу, Ніхто б і не побачив Але чого боятися Йде А то мазур ззаду Зупинив коняко Заглянув в очі Хто це Коли пізнав, що Петро Одібрав мішок Кинув на воза який був випеконаний тією самою конюшиною для коня, сказав, що посадить Петра у в'язницю. Я прямо посеред ночі побігла в Благовіщенку до Мазура, просити її, щоб помилував. Прибігла, стукаю в двері, кінь на подвір'ї конюшину жує. Мазур навіть дверей не відчинив, а крізь відчинене викно вже без штанів і сорочки з темноти сказав, щоб я йшла, треба було думати раніше я так і не роздумала, що він мав на язиковій умі тоді може, що я про додавання сказала мабуть ні, а може й так спробуй залізь в ті слова я просила кажу, що зо три роки свій город будемо лише конюшиною засівати і до Господу все віддавати тільки не невольте Петра А він все, що треба було раніше думати ібо він про той плюс говорить так я якось відчула а може, причулось так. Думала, може, гроші хоче десь підістати, дістати, натякнула. То геть вікно зачинив, мабуть, спокуси грошової боявся. Кури відгреблий петрівка шкет позад себе. Далі длобались в гноїщі. Собака знову сновигає по подвір'ї. На шнурі сохне, Югенене, простирадло. Біле-біле, бо виварювала... І коли пес пробігає повз простирадлу, то його тінь на ньому здається особливо чорною, і що від цієї тіні вже не випереш простирадла. Пес пробігав далі. Югена сиділа на яслах, крізь двері тік до неї вузький соняшний промінчик і не міг ніяк досягнутись. Думки в неї ставали повільнішими і заспокійливішими, як літня купіль. Думала, як дихає лиска, як ворушить глибокими і далекими як дно барильця у ясну днину очима. Вона закриває долоньками ніздрі листі, звідки біжать теплі цівки, як отой промінчик, що не може дотягнутися до неї. А дві цівки вже лагітно ходять десь по плечах, і вона геть соплющує очі. Сонце терлюжилось по піднеб'ї, поволі і напружено, наче до нього було прикуте ланцюгом усе небо, і воно тягнуло його за собою. 1965 рік.